Moi boas, benvido ou benvida No audio de hoxe, imo respostar a respostar á seguinte pregunta Os personaxes públicos non teñen dereito á propia imaxe? O dereito á propia imaxe tamén protexe as personas que se atopan no ollo público Como os personaxes públicos Con todo, no caso dos personaxes públicos, o dereito á propia imaxe pode ser limitado nalgúns casos debido á súa condición de figura pública. De acordo ca Lei Orgánica 1/82 de 5 de Maio, de Protección Civil do Dereito á Honra, a Intimidade Personal, a Familiar e a propia imaxe, podense facer fotos a un personaxe público nos seguintes casos. No exercicio das súas actividades profesionais Se un personaxe público atópase desempeñando a súa actividade profesional É lícito facerlle fotos a condición de que se respete a súa dignidade e honra En actos de carácter público Se un personaxe público asiste a un acto de carácter público como unha conferencia ou un evento É lícito facerlle fotos a condición de que se sigan respetando a súa dignidade e honra En lugares de acceso público Se un personaxe público Topase nun lugar de acceso público Como unha rúa ou un parque É lícito novamente Facerlle fotos a condición Unha vez máis de que se respete A súa dignidade e honra É importante ter en conta que, en todos estes casos, a difusión da imaxe debe ser proporcionada e respetuosa coa honra e a dignidade do personaxe público. Ademais, é necesario contar con consentimento do personaxe público para poder utilizar a imaxe con fins comerciais ou publicitarios. En resumo, O dereito á propia imaxe dos personaxes públicos pode ser limitado en algúns casos, pero sempre é necesario respetar a súa dignidade e honra e contar co seu consentimento para utilizar a súa imaxe con fins comerciais ou publicitarios. Ola, estimado 20, eu sou o e acabas de escoitar un episodio máis de as miñas dúbidas de internet. Un espazo no que vou tratando de respostar a cuestións pois, moi habituais de relacionadas co uso da tecnoloxía. Bueno, eu poñolle voz, pero a literalidade do que acabas de escoitar non foi escrito por min, e que siquiera foi escrito por un humano. Quen redactou cada unha das palabras que acabas de escoitar foi unha intelixencia artificial. Aí o deixo. Non sei se para ti eso acaba de perder todo o interés polo contido que acabas de escoitar, pero bueno, eu o que procuro con este proxecto é dálle unha volta, intentar reflexionar sobre este futuro presente no que vivimos e que xa empezamos a interactuar con este tipo de, non sei, personaxes a cotío polo tanto deixo aí e se queres facer algún comentario és moi libre se queres comentar algo está a do proxecto dubidas.fala.gal ou senón pois onde sexa que escoitaras o audio na redes social ou no podcast dame tamé igual tamén podes buscarme a min eu acostumo a andar polas redes sociais